Adibidi bat egin, eta epailearen lekuan ezagin eizandu federakuntzak deliberu unekin. Gertakariak horretaraz ditzagun, joan den martxoren ogoita bostean, ospital eta dukazu ualtari eta gizanduten kontrako partida jokatzen ari zela, batitza dukazu pesberti epaileari onlartu zitzaion. Partida denboran, pilota dudakor baten ondutik, baina baita ere partidatik landa. Ondorioz, pesbertik epaile utziko zuela zuen eta gutun bat idatzi zuen federakuntzari egoera onartezina salatuz partida ortako delegatua Bere, eskuskako komisoko kidea dena ere Paskal Arotzarenek gutun bat idatzi zuen federakuntzari egoera ezela horretan usten ahal, eta joan den hostegunean bildu dira denak mainaren inguruan, besteak beste dukazu bera, pesberti epailea federakuntzako presidente den Niluetxebergia eta Pascal Arotzarene askerunek egiten digu zer eta zendako deliberatu duten. Punizunia erraten alde mezela, egandio Frantziako Txapelketako finala amatorrena, jubiaziko dugula eta ikusiko dugula, epailea izatea zer den berake ikusiko. Pilotari ez eta epailea ez eta bat egin gauza gara. Eh? Behar bau hartuko bat, nontak egin behar bera trompa, trompatuko bat, denak trompatzen aldera. Pilotariare, pilotan ari dara da, hartako, eh? behar da, kasuman eta bon, pentsatzio batzitea guai konponitu dugula eta afera finidela hortan. Eh? ba uxta güina güina bakar geçeyim bu ama seta ko bon punisionia mata nabistanan mata güina punisionia ondiawa baina komision no bidisipiletan mercer ne pasthuita bo sera icha parti da ura in sula afera desgratzatula abbiamo ni ameria neri dei tunitu in telefonia baxkamenu galdetseko e pai ira telefono tusion segidan bo vera ko Erre eta zertura denak, egin zituen guziak, bero, janeko, bon, e, uberare gu hartu bila, eta ez gire unepun izanak egin, netza beti ez. Eh. Epaile lanetan ikusiko dugu beraz batzitia dukazu heldu den apilaren ogoita iruan, amatuaren buruzburukako finalaren nekari, bayonako moderno trinketean.